Принесла мені весна, Те, що пилом вже припало. Знов земля мені тісна, Знов повітря мені мало. Знов хотілося б мені Буйним полум'ям зайнятись, Та горіти в долині, Та зірками розсипатись. Та по полю б я хотів Чорним вихором летіти, Та мавок серед лісів я б на зойк трембітий, знов земля мені тісна, знов повітря мені мало, знов заря моя ясна, знову серце заспівало. 1920 -й.